Ixati komunitarioan bigarren foroa aipatuz, donostiaten daia artean antolatua da haste untan, eta antxeta Ixatiko kideak dira urtengo antolatzaileak oztakogurikin dugu goizuntan, aitzilek zapirain koordinatzailea behiak aintzin, aipatzen ari ginen zer ziren zehazki Ixati komunitarioak edo elkarte Ixatiak, Euskalikia begiratzen badugu, egia da oroak Euskaraz uh, ibiltzen direla ejati komunitari oiek, nazioak edo Europara begiratzen balin badugu, um, ehealitate hori janskibatzen da ere beste ehealdetan, hau da tokiko izkuntzei edo tokiko ehealitatei lotuak dira edo Euskalikaren berezitasun badauri. Ba, piskatera entzun hain zine, bi, bi itze zergaitik gaitik donostian antolatzen ditugun, zer antxetan daian dago eta Euskalikraktien parte gara beraz gure eremu naturala, irunet donde revías Gain va E, Iparra euskal herria da, baina ikusten giniun e, publiko zabalago bat edo urbileago bat izango genuela donostian, oren dela bi urte lehen jardunaldiak irunen antolatu baikenituen, eta ezginun lortu guk nahi bezain besteko urbiltasuna e, publiko arekin, ez, beraz uste dugu antolatutako justu gubi itzaldiagoekin aipatuko ditugunak, ba interes bat badagola bintzate gure eskualdetik aratago. Beraz, e, zukaipatu duzune hizkuntza gutxituen gaiarekin, egia da que do ni baitzate zut ezagutzen europako realitate guztia ez baina 2006ko urtean hasi e, zen Antzeta irratia Amorkeekin lenean Amork da mundu mailako irrati libreren sarea arroza gure sarea bezala baina e, mundu mailan eta geroztik basi ginen e, Irlandarekin ego ipar noski e, baita Frantziarekin ere Espainiarekin ere e, Austriarekin ere Italia zein Alemaniarekin elkarlanetan tan Eta noski estatu guzti edo nazio hauek badute gehienek beren hizkuntza ofiziala guk kokatu gaitezke gehien bate irlandeseen ein eh, berdinan naiz eta Ara Joanes, ba errealitatea beste bada. Anestina inbeste irrati. Eh, ari direnak alta dena badute, egina hizkuntza ofiziala delako, ez? Eta horrek asko eh harritu gintuen. E, beste esperientzia bat ezagutu genuen oso interesgarria Austrian, n herrian, e, haiek hainbat ba, hizkuntzetan lan egiten dute eta haipatozeuten ama hizkuntzetan lan egiten dutela, ba migrazio komunitate handiak daudelako eta egiten dute nada ez itsuli. Bai, hizkuntza naturalean edo bai, batatekoan e, dituzte beren adiraspenak, beren emankizunak eta orduan hasi ginen pixkat ikusten zein realitate ezberdin dauden, baina guztiek e, Irrati Elkarte gehien eginttzat badutela begirune edo errespetu hori e, gutxituak dauden hizkuntzekiko e, e, ez orduan e, kuste dut barba, badibidez e, gure kasuan ba, Espainiako bilratirekin lan egiten dugu Madrillarrak biak nozski haiek espainiol lan egiten dute, baina badute ere sensibiliibilitate bat eta onarpen bat euskararekiko Euskalleririarekiko eta gauza bera beste hizkuntza xiituekiko. Irati komunitarien berazbigaren foroa ipatzen ari gira, jambesela astazkenetik ostirala antulatuko dena donostia eta endaia artean, badaute beraz, Irati guziek noxtasun bat, eh, mahka bat, egiz eh, beginetan, tendentzia azken filan, beginetako Iratiek dirabiltzen eh, foro honetan. Bai, tendentzia da beti ere, Irati elkarteak izatea eta, hori ba, erres eh, ai, esaten da, baina eh, onarrian dago ba, lehen eh, aipatu duguna, ez? Guk eh, egunerokoan egiten dugun hori, ba, elkarteekin eh, lan egin eh, beste, eh, beste batzueri hitza eman non eh, medio ondietan eh, agertzen ez direnak, eta izaeraren parte ere bada irrati jarduratik aratagoko eh, ekintzak, ez? Ba ezakit, gure entzuleia adibide bat guk gure hogeita urteak eh, kontzertu batekin os batu genituen nortzailan, eta e, atezateko kanpainak egiten dituzte Sibeluko botzan eta iruleiko irratian, orduan e, da beti ere gertutasun hori herriarekiko ez e, izaera bezala. <hazurra> <hazurra> <hazurra> Foro hoietan jokatzea da, helburuetariko bat nazioarteko eta Europako izati ezberdin ainetze bilduko ziste behetan, beste izati komunitarioen esperientziatik zeikasi dezakegu gure gure gure tasunerako, Zeekar? zen du olakut jukak eta batek? Ba, bon, gure kasuan, antxeterratiaren kasuan behintzat, haien joaten garenean e, bisitan hainitze e, kartzen du, ikusten duzulako e, zein den e, noraino joan daiteken e, jarduera hori ez? E, zaki, joan ginean e, Austriako Radio Francek ba, badute beren e, logiciel propioa edapenerako, haiek egina eta ba ezkeintzen dizute, e, Irlandako NIRE FM Dublinen dago eta beraiek badute eh non lasateko ba, batzuk edo laguntzaileak iristen direnan, ba, begira jakizu hemen sartzen zarela begira zer egiten dugun e, baldintza hauek onartu beharko dituzu hemen sartzen zarenean edo bai oso oso zabala da E, dakit, ikasten den ikasten den guztia, gero ere hizkuntza gutxi gukanitzetan erdara izan frantsesa edo espainola, ba itzuli egiten dugu, beraiek atxiki egiten dute. Gertatzena da nik ezagutu dituan taldeietan mentzat inork ez du bere hizkuntzarekin guk dugun arazo handi hori, ez, eh? Orduan Anitzetan esaten duguten nola, ze itzultzen duzu, eta ze helbururekin, eta batzuk uste dute adibidez, ba, aski itxiak e, garela ez, Euskaraz bakarrik edatzearekin e, gehiinetan, eta orduan esplikatzen diezunean e, ze arazo duzun, eta egunerokoan ze borroka dagoen Euskaraz bizitzeko, eta guk esku hartan dugun proiektua Euskaraz garatzeko, bairizten dira ulertzera beraiek ere, eta gugandik eren erostez, ze anitzik asten dute, bereziki asko barritzen dira, guk dugune atxik gure izkuntzari eta gure identitateari. Hien bat horretan aipatzen aipatzen gure mahkazela izkuntzari e, lotura hori. Irlandan ebiz, ez dute hori gaelikoarekin, iztun gutiago badirelako ere ba, hori behezkuratzea zaien elburitariko bat? Ba, ez nahiz, hausartzen e, esaten baiet, ez ez, behen kukan ikusi ginuna da, Ikusi eta hizkuntzak dituen aukerak eta baliabideak eta ofiziala dela eta beintsartze urratxoiek gu baino aurreratuak dituztela espero ginuen ba berba gehiago entzutea edo edo irrati gehiago existitzea edo irlandar ez independentista direnen partetik kontzientziari ukatea irmoa galikoaren alde eta ezakiz berba ukan ukan badute baina urratsa ematera e, ikastera eta gaelikoz bizitzera ba guk ezagutu ditugun irratietan orokorrean kontzientzia bai baina urrats hori dela esango nuke <gülüyor> justuki zoklesik batzen asitaleanean hori zaren da e, gaia islandako hizkuntza politika izanen baitzu aipagai Bai, bai, baliatu nahi ginen, e, badatu zela bigomita batea Belfastetik eta bestea Dublinetik... E... Radio Faltze eta nihere FM-koak eta ikusirik e, ba, batzuek oraindik daudela e, ba, independentzia hori lortu gabe eta beste batzuk einbatean e, askeago e, nola bizi duten hizkuntzaren e, e, gai hori, adibidez nihere FM-ke migrazio hizkuntzetan e, baditu emankizunak ba, polakos polako baterako eta e, Radio Faitsek aldiz gaelikoz lan egiten du. Ordan eginun e, Mai ingurua bainan gehiago izanen da norberak bere esperientziatik e, esplikatzea nola bizi duen e, galikoaren e, presentzia e, zer nahiko lukeen egin eta biak irlandarrak izan da ze ikuspuntu ezberdinetatik e, jorratzen duten e, gai hori beste gai batzuere aipatuko dituzue frekuentziak frekentz ere aipatuko ongidera begira beraz zeizera dituzue euskal jierteko kideak horizon dira ba justuki maiatzen 90reko greba eguna dela eta e, bertan berautzi bar izan ditugu Egun hortara bideratutako hainbat ekimen endaianen jarraituko dugu bai gura arteko bilkurak eta baita formakuntza bat ere izan ere goiz es neska talde handi bati hogeita boste pertsonen gurboko neska talde bati formakuntza bat emana izanentzaile nola sustatu emazten e, parte hartzea Irrati Elkarte edo Irrati Komunitarioetan hoe jarraituko ditugu eta Itzaldi bertan bera utzi bar izan genuen, nahiz eta ez dugun baztertzen beste egun batean e, egitea, bazke batean euskal herriak e, justu frekuentzien kasuen konkretuki berriz ere hiru administrazio ezberdin ditu, alde batetik daukagun Nafarroa beste batetik e, lapur dizioeratana eta bazena farroa, eta azkenik e, erkidego ez, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia. Eta hor, azken hilabeteetan, ba eusko jaurlaritzak oraindik dik Pese, buru ze las hosketa bat abiatu zuen, eslaipenak egin zituen eta bapatean dena bertan bera autzi zuen eta horrek zintzilik jarri ditu hainbat irratiren proiektuak. Orduan irregulartasunak ere detektatu dira prozesu guztian zehar, horremanzen prentza horreko bat e, e, Arrosak okide bat zuen izenean, orain dela aste batzuk, eta eskatzen dena da, ba irregulartasunak e, identifikatu ziren momentu horretatik bertatik berriz astea e, esleipen hoiekin Orain ea jota edo pene dauka, esaten dena patata bero hau bere telatu gainean, eta ikusteko izango da, ze... Horendik ez du txintik esaten. Beraz horregatik bertan berautzi dugu reba dela eta baina zugu baztertzen aurrerago ba parez pare jartzea aktore hauek mm -hmm. ez. Ez du duzik heiten eaiotak eta hoien aktan ere desaustasunak uh, dituzte. Zer da hori uh, jokoan dena? Bapiskat, entzulek ulertzeko joko handena da ego euskal herrian badirela irratia initz eta urtea initzetan berbada batzuk larogegarren e, amarka datik ere egunero ari didela gubezela lanean eta ez dutela legeta, lege, lege diarik, ez? Gure adibide, ezakit berbada, oi hartzun gehien duena, euskal herri irratia da, ez? Zemataliz izan den e, zapaldua, zemataliz ukatua bere frekuentzia legala. Eta azken batean, e, gipuzko harabata bizkaiari dagokionez hor Nik esango nuke gauza anitz daudela jokoan Alde batetik e, Dirulaguntza publikoetan adibidezzuk Irrati frekuentzia legeri, le, Legezkorik balin baduzu Ezin duzu aurkeztu Ezin duzu zure irrati jarduera Aurkestu ba, sustengatua izan dadin Eta gaur egun ba, anitzek, Euskaraz ari diren Anitzek lortuko balute Beren e, frekuentzia legala Adibidez ba, beste askok Hainitz eh? e, dute Galtzeko kontutan hartuta E, behar da Euskaldunak kontsieratuak direla egunean ordu bat Euskaraz egiten dutenak. Eta hori ez da unuko un Euskaraz aditzea, ez, orduan nik izango nuke horre anitze dagoela jokoan eta beti ere interes politikoak zeren e, bazkenan komunikabide talde lodien atzetik beti dago alderdi politiko bat. Hori da, asken filan, diru laguntza, banaketa kontu bat imugatzen dira, legeztatzea oiak, asken filan? Ba, nintzak hausartuko, dut dena oso peratzen, bai han, alde batetik, bai, bai esango nuke, gero badira batzuk e, izenik eman hola ze dena aski an, off pasatzen da, baina interesa erakusten dutenak eta nola lagundu, nola bultzatu gauzak, eta ondo hau oso interesgarria da horregatik aipatzen genuen ez baztertzea e, aurrera hu, egiteko maien guru hau. Azken uh, itzaldia, ekki maputsiak eta dirazpen askatasunaz uh, ere izango da, eta hogekin uh, uh, bukatuko dira topaketak. Ixatien ahteko topaketa hauek behar da aski teknikoak gehta daitezke publiko zabalaren zat, gure entzulegoaren zat izan daiteke interesgahia behtaratu eta be, um, ikati um, komunitarioien foruan bakteratzea. Ba, nik uste dut izan daitekela interesgarria bertatik bertara ezagutzeko atzerriko esperientziak, eh, anitzetan eh, bastugulako retarako aukerarike izaten, eta gero ere, ba, beste realitateak eh, kontutan hartuak izateko ez. Eusakit, eh, galdera zabalada, baina nik gombidatu konituzke urbiltzera, naiz eta donostian izan, eta zer ez beste batzuk, ba, euskal irretiekin eh, hemen inguroan eh, antolatu. Mesua eta itzordua, beraz, hartua dugu hastezkenetik ostirarela, donostiaten deia, artean beraz, e, Europako ihati komunitarioan bigarren foroa haitzi behar, behortan utziko dugu elkahezketa, agortu entzinalare egine dugu bezala, kantu bat, hautatzea galeginen dizugu, ea zein den dazergatik. Bai, beraz, e, ostiraleko itzaldia, badugu herri maputxeak eta dirazpen askatasuna, maputxeak Ego Ameriketan e, konkretuki hautatu dugun ere muan e, Chilean, e, kokatzen dira, eta gugandik milaka, kilometro daudenarren han adirazpen askatasunaren kontra sekulako basakeriak gertatzen ari dira une honetan, jende aspeteratua da, erailketa amehatxuekin eta bar eta hori denaku egiten ari garen lan berdina egitatik, ez? Orduan ikusten ginuen interesgarria zela e, errealitate hori Euskal Herrira ekartzea, jakinazukango dugula Nafarroan bizi den neska gazte Maputxe bat eta Nik uste dut elkar berdintasuna nitz duela e, Euskal Herriak ba, maputxekin beti ere e, represio kontuorekin eta orduan egu gorriaken ba, abesti beteranoa hautatu dugu. Eta kantonekin eskertzen ditut e, lagundu gaituzten e, laguntzaile guztiak, e, elkarte guztiak eta baita ere beti instituzioak ez? Baina beti instituzioak lehen aipatzen dira, beraz e, antxetako laguntzaile ere gabe bezingo ba, genuen abogin, beraz mi eskerdenei. Aitzi berztaperein, antxetai jatiko koordinatzelea, milesker, gurekin egun izan egu izuntana. Zui,